Të ndëruar, salamu alaikum. Besoj që nga të kimi kaluar, tashmë gjendja juaj me përmendin e lanë është përmjësuar. Besoj që i keni përmendin e lanë më shpesh dhe keni filluar që i ndini frytet e këndshme dhe të mira, freskuset e shpirtit, zemrës e juaj me përmendin e lanë të mënorë. A ka më knasi se lanë me përmendin? Diso vleraj kimi përmendin, ato e në shumë pak krasim me me dëvërtej qëfar Allah ka pregadit dhe u amundësën atyre që emën e ti e përmendin vazhdimisht. Të nëruar, sa so kemi të lashën këtë dunja, sa so kemi probleme në këtë bot, që të nëtujmë forma të nëshën me i nërgu, borë që, normal, duhet punuar, duhet marë mështë të duhura, për dojnë nga kriza. Mirë po, Në kodrë të masa që ndërmarim, a është përmendja la të manuar? Sa so ka rëziche që në rëzikhojnë? E ndoshta nuk e kemi ditur se faktori kryesur po të mbrojt nga këtu rëziche, por të ruajtë nga këto të qia është pikrështë nga që po flasim një përmendja la të manuar. Sa so ka para atine për shtëpe? Sa so ka nga një shqecime shtëpe? qka kina mërë Allah, gjithat mirë të kemi, rahats për buhemi, bere qëtë nuk për ka, për kërkëm zidhja, pythja, përgjigje, a kërmendua në do njërë se nështë ta mungjesaj, përmend e, përmen e salati, si dhe të thonë, bëni të binën se po, Muhammedi al-Lisë më ka thënë, një riu që hyndë shtëpini ti, dhe thëtë, Bismillah, Allah unë përmend, shëjtoni larguhat, duke i thë shokve të ti, duke i thënë, ushtarve të ti, këthehuni se këtu s'kemi kanak, në dëboj me përmenet Allah të mëlluar. Përna, armiku që s'ilë probleme është të pe, shumë njërë nuk e konceptojnë me dë vërtet që farë roli destruktiv, të shëmtuar, të kjeq, ka shëjtonjetë në tonë. Ashtë realitet, a i përzijet me neve, sa cytin e shkaktan, sa konfliktin e shkaktan, nga njerë të pa kuptim, nuk e dim në kush burimi, si me lërgu, nuk e shohim, nuk e ndim, në rësë kena forc, me, me, me, me, me afcitoj me lërgu, kush zidhja, për me njëllatë mëndorë, fëj bismillah, bismillah, kur të dhe me ngrënë buk, shetani thotë të tjirëve, e hombë me e dhe bukën, as konak e as buk, Lërgoni për këtë ujtë. Kur dhe në kështëpia besimtari, thëtë, Bismillah, të vëkjeltu ala Allah. Bismillah, me amërt Allahot, në Allahon unë bështeta. Thëtë Muhammedi, a.s. Shetani lërgohet për ti i dëshpruar, se nuk ka mundësi me i bod domë në rrugën që ka dolë. Më brosh, është më brujtja. Thëtë Muhammedi, a.s. Aje që hynë bënjë, bënjë bënjë, kënjë në k Sa kujësh vani shejtani, vani vani vani të kshija vate, nuk ka vani mirë. Një nin kë nevojë të dal. Si më mbrojt para se më hy. Bismillah. Është një lutje, Allahum inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khabaith. O Allah, maru nga çdo e keqe dhe nga çdo uh, nga çdo fatkeçi. Ha dhe hyn, e mbroj Allahu jende wala. Wa Mbrojto ni. Çfarë po të mbron? Amne Allahu jende wala. Wa Kor dal nga banja, ofrane ke o Allah më falë, që fa mundësime më ke bëtë të lirohem, të he ku barën e keqe, më falë o Allah se nuk jam së do të falëruas, Allahu, Gjallahu, Allah u Gjallahu Ala e pranësit kompenzim për munges në falërimit, me që farë këtë, me përmendin Allah të madhuar. Kur je këtishat, mi vështirat, ekspozoash, kësi i pambrut një kur zbulimi i pjene të të tërshme, të ekspozan, kërsh i djallët malkuar, të bën letë, të godit ka se tërstëm brojtje. A makur thua bismillah. Nëse si dështer është thua bismillah, nuk të shejtanin, dërso të veshësh. Kto dukon pak imagjinore. Mir po, janë vërteta. Ka se kur po ndodhin probleme të lashë, nuk po dim prej nga po vin. Nuk po gjem ilaç as çare. E po këto është problemi. Për mendje Allah të mënuar. Kur deltë më më dje, për shpirisë e kusmërr. Mendi për mendje Allah të mënuar të pasrën nga ndytsiret e, e dyftyrsis dhe shumë shqeve tjera. Allah o kur flet për hipokritit në kur anë thot, vëla jenë dhe kurun Allahe illa kalila. Ata Allah në se përmendin, pas rralë situatës aktuara. Ta, ti që dalojsh nga ta, Allah në përmendin. Në nëmbron nga shëjtani, nëmbron nga hipokrizia. Madje Muhammedi Ali së më ka thënë, të them gjatë ditës, subhanë Allahe, Elhamdulli Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, është me e dashur për mua, se krejtë qka e ka plën dita. Në të këpëtëm që ka e rrëg dillë, këtë du njoja, me e dashur për mua, këtë këtë këtë nga se, këtë shumë e shumë e shumë e shumë. Allahu këtë dhikër, subhan Allah, Elhamdulli Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, të njëve për juve. Allah e ka qëtër, elbaqijatu s-salihat. Pun të mira, që mbetën përjetësisht. Këtë që e kinë dunja shkon, nuk e mërë me vete. Andaj kjo është pasurija jote që ti e mërë e përjetëshme gjithë mund burim i shpërblimit dhe indërimeve. Me që karinë, me përmedre Allah të mbanuar. So ka lutje i kini të këtë libri më buruja muslimonit, ju inkurajaj shumë që ta kini këtë libër. Libër gjepi, të mbonin gjepë. Ta është, elhamdula, është edhe aplikacion ju mund ta zbritin telefonin e juaj shumë lehtë. Dhe nkurë dashme, atje djini çfarë duhet thën në këtë rast, në këtë rast, në këtë rast e shihni se çfarë vlerë ka përmendja e Allahut. Ka përmendje caktuar që Allah na përmendim në mënyrë caktuar duke lutur që të mbrojmë fëmijën ton nga msyshja, nga shumë të kia që i ekspozojnë fëmijët aty në këshijave. Shkon vend caktuar nuk din më shë më godit nga në një keqe, nga një fatkeci. Si. Thuva e audhu bi kelimat i Allahi tamati min sharrin më khalak, kërkoj mbrojt në Allahot, për mes fjallëve të ditë pljota, që të mëruan nga gjdoj e keqe që e ka këriuar, të mbrojnë Allah gjallatë gjallu. Tëtë Muhammed, dhe, është i mbrojtur nga Allah, dhele sot që në në atë ben. Për <coughs> dhej, a ka mbrojt e më të sigurët, më të mir, garans, mirë, garansë, premtimi më, më i mirë, më më të çetçues se premtimi i Allahut në kohë për ne. A dhet lum ty që me një fjalë, me një lutje, me diçka gjitha këto mi i merrni. Mbronin nga gjitha këto rreziqe. Vallai parët e dunjos më pas. Nuk mundesh më u mbrojt nga shërbëtorët, e pamundsme është. Ka sa nuk mbrohesh më të më parë, as më morr, as më ushtrim, as gjë. Sa sa i të përtan këtë mundësie ka, dhe përton, për njese e vetme, mes nesh dhe atyre djajve, keqëbërzve, është, përmendri Allah Gjellio Valla. Përndaj, mbroni vetë në juaj, fmite juaj, shtëpite juaja, kudo që t'jeni, mbrohuni me emrin Allah Gjellio Valla, përmendrin Allah në të barë, këtë talë, e më stazën përshullime tjera, të tjera, të tjera, të tjera. Përndaj, dhikri, të lumë të ju jo për Allahu Gjallu Ali qëli ua, ua ka mësuar si me përmen, ua ka mësuar të përmeni dhe ka bërë përmenet i shkak për mbrojtje, për pastrim, për shërim, për dërgjim brengash. A tjetë të mbruja muslimanit do të gjeni lutja që thuet kër i pikluar. Salimit të pikluar, të mërzith shumë, ashtë një lutja të jë ja thua ta që sërë Allah zemër me ta. Mbrohësh. Gapiqllimi nga dëshpërimi, nga zgzhgënjimi. Vadje pejgambera, sot ndeti hirën në xhami. E pa një shok të tij të mrzitshëm, tha çfarë ke? Ta hoj dërguar për borxhet. Kam borxhe, vjen marrë mendon se ka këpër njerëzve. Këkësta, marrë masë të më daj borxhet. Po, arrit gënjerë punon, po nuk fiton sa ti mendon. Atër Muhammesun kur apo se qinjëri Medverd është përpjekme la borxhet, po jas ka pas mundsi, i than dihom me kët lutje. Thuj Allahu me agënini i bi halalike anë haramik, wa agënini anë men siwak. O Allah, ma më jafta që me halalin tem t'i krypun të mija, e më ruhe nga harami. O Allah, ma më jafta te që mësë të kemë në ujë për asken përveçteja. Këtë dua thuje, kësabi, këshoke pejga mërësëm, e mori këtë lutja, e thanë të vazhdimisht, e thanë të, Allahu ja qeli rrugët dhe e lau borqët. Nuk në amërë mandja neve që fanë dikimi i ka dhekri. Por më meni kërë shoqyrojim e te, më meni kërë thejemi këtë në këtë rast, e këtë në këtë rast, e këtë këtë vend, në të befasurin si të dy shonjeta. Një forcë e brendshme, shumë nga djetarët e kanë konsideru për mendin e allot në mëngjes, si kurse mëngjesi që i hajmëni, forcë për të vartuar punët të utje, forcë për të baloqë me sfida gjaditës, forcë për mendin e allot të mënurë nga se shpirët i fort, zemëra qëndrushme, e shtyn trupin e dabët. Por trupi i fort, muskulat, edhe muskulat nësasht, me zemër dabët, me shpirët dërzuar, nuk kamën si të tësë për parë. Nuk balavëquët njëru me sfidat e dunjas, me përlim e dunjas, me musku që i ka. Jo, po me zemër stabile, me zemër qëndrushme, me një shpirë dhe karakterët fuqeshme, e këtu a rrien, si? Me përmenë e, përmen e allatë të manuar Prandaj, të mbrojmi nga djajt, nga shërt e tyre, nga hipokrizia, të të kërëm sëprova tona, sëfidat tona, të lajmë borqët tona, të këthem disponimin, të luftojmë problemet tona, dësh, dëshprimin tonë, mërzin tonë, piklimin tonë, shumë të tjera, e të tjera, e të tjera, me qëfar, me përmendrë e Allahot, e të lujmë na që i kemi Allahot. Përndaj, të lujmë të ju për dhekrin, dhe të lujmë të ju për kë që me dëvërtit i apin koptim tjetër jetës tonë dhe i apin gjyrë tjetër jetës tonë dhe i apin një forës tjetër të pajma gjenushme për të e dalë në dalëgët e të razuara të kohës dhe të jetës që pojetojmë. Allah në ndihmoft e dëvërdojmë të përmendim e të lëmë në këpa e përmendim.